Margariteta, llevat al matí, que no és tard al matí, nada. Margariteta, llevat al matí, que no és tard al prou menjar. va la plaça, però ja n'hi compra, però ja n'hi importa però ja està aquí. Margarideta, ja va de matí, Margarideta, ja va matí, Can n'estàs tard al matí, Margarideta, ja va de matí, Can n'estàs tard matí, matí. plou menjar, ja varia jo cromigetes no tinc no Per va a la plaça, però ja n'hi compra, però ja n'hi porta, però ja està aquí Margarida.